як її брутально пограбували просто на вокзалі, поки на місто валилися німецькі бомби. Жахіття за жахіттям, я думаю, що ми все ще не заснемо. Так і попливемо в цій напівдрімоті до ранку, але сни таки продираються в голову, шторхотячи лапками». Мені снюся я сама у ненависній столиці. Довго йду понад якусь шалену автострадою, шукаю місця, де її можна перетнути. Мені вкрай потрібно на інший бік, тому я нікуди не відходжу. Стовбичу обіч дороги, а повітря над нею таке загазоване, що мені дерей шипає в горлі, дерей щипає так довго і сильно, що я вирішую... Годі спати і снити, треба встати і напитися води. Спускаю ноги з ліжка і бачу, що в хаті буяє пожежа, якої вже ні за що не вдасться спинити. Спокійно, так бачу, не встигаю навіть здивуватися, пожежа. А Марка поруч нема бабуся, котра пережила всі цикли важких часів, які лише могла вигадати тодішня влада, вміла фахово тікати якщо інших виходів не лишалося. Вона навчила мене корисної речі. Найважливіші документи і невеличка стартова сумка. Грошей повинні лежати в одній сумці в такому місці, яке знаєш тільки ти. Але звідки їх в разі потреби, можна швидко взяти. Подумки, пославши бабусі благословення на небеса, я вихоплюю споза креденса наплічник із цим найнеобхіднішим і біжу далі гукати шукати Марка». Спершу я грішно навіть думаю, що він утік собі, зрештою, це не було б аж так дивно. Але ні, я знаходжу його на горищі. Він намагається витягти звідти коробки з моїми малюнками, затуляючись руками від палаючих дощок, що летять на нього. Кидай, кричу йому, що сили. навіжений. Покинь, негайно. Стогін гарячого повітря гасить мій голос. Він мене не чує, тоді. Я з розгону кидаюся йому назустріч, штовхаю в груди, і ми, щепившись, вибивши благеньку дерев'яну стінку, летимо на двір із висоти другого поверху. Добре, що внизу ґрунт і трава. Ми ще не встигаємо долетіти, коли з моторошним горкутом проломлюються дві основні балки, і палаючий дах накриває будинок. Я копаю маленьку круглу глину, вона трохи... Котиться і заплющує своє червоне око, гасне. Тепер все навколо остаточно чорне. Книжки, фотографії, малюнки, листи, записки, милі серцю, дрібнички і вкрай необхідні ужиткові речі. Маркові таємниці написані простим олівцем. Півтора роки життя я не знаю, як згорівся будинок. Фактом залишається те, що жоден з численних сусідів. Не вихлюпнув сюди кухля води, щоб рятувати, бодай, одну фарбовану дошку нашої оселі. Але з попелища я виводжу за руку найцінніше, що коли-небудь мала у житті Марка з глибоко передертим чолом, поперечними кістями рук і обсмаленою чуприною. Моя баба двічі виходила заміж і двічі, за її ж словами, не могла відірвати очей від землі. Першого разу вона юна і свіжа вінчалася зі значно старшим від неї одівцем, добрим газдою, лагідним чоловіком, що мав шалений і успіху молодиць. Тому замість віншувальних пісень настрашенно слухала їхнє злісне сичання. А коли перший чоловік помер – на третій рік гіркого одівства її красиву на молоду жінку з чотирма синами посватав найкращий парубок на селі, який щойно повернувся із війська. Прабаба йшла до шлюбу, повна любові і смерті. Процесія кумась позаду неї торочила, вона відьма. От побачите, якщо її вколоти, піде біла кров, вона ж точно відьма». Мою бабусю єдину дитину від другого шлюбу прабаба народила у 42 роки. Всю решту свого життя вона терпіти не могла, щоб коло неї шепотілися. І до смерті не знала, чом за те йолобство вирішило, що вона відьма, і при чому тут біла кров. Не знаю цього я і тепер.